Assalamualaikum, velekum selam rahmetullahi ve berekatuh. Jeli gusul potpun ako je kosa ofarbana? Ako je kosa ofarbana materijom ili bojom koja spriječava dolazak vode, onda nije. Onda nije. Znači mora biti boja takve prirode da ne spriječava dolazak vode. Pa ako je takve prirode, onda je potpun u protivnom treba maknuti, treba maknuti takvu uh, uh, jeli, boju ili farbu sa kose.